Niklas, are you scared? Uh, no, not really. Really? Uh, yes, maybe. Because tonight, I'm gonna kill you. Säga hej och välkomna till ett specialavsnitt av Tommy filmar Niklas utan i video. Och med mig som vanligt har jag från startet Niklas Lundqvist. Kul att ha dig i Tokyo Niklas. Kul att vara här Tommy. Eh, vi kanske ska berätta var vi befinner oss innan vi eh, presenterar programmet idag. Vi befinner oss som ni kanske hör i, eh, i en arkadhall i Tokyo. Eh, ett jäkla oväsen. Ja. I Shinjuku är vi. Precis, och vi använder ju också våra iPhones här så vi vet inte hur det kommer att låta efteråt. Men vi tänkte att det vore rätt snyggt och spexigt att göra på detta. Men vad ska vi göra ikväll då? Ikväll så ska vi ta en titt på Paranormal Activity 3. Mm. Och vad har du för erfarenhet från de här filmerna? Som jag tidigare har berättat om i podcasten så... Ett av gav mig svåra mardrömmar i ganska många nätter... Mm. Uh, ja, och en helt okej okay film också. En bra film tycker jag. Nyskapande, får ja. man säga. Och kom... två såg vi bara för någon dag sedan hemma hos mig. Inte lika bra. Uh, den kändes inte alls lika effektiv och uh, ganska trist manus. Uh, uh, in, inte läskig heller får jag, får jag faktiskt säga. Nej, jag kan inte bara, bara hålla med. Ja, faktiskt. Men hur som helst, de som rekonserar nu tredje filmen är ju gänget från Catfish, så är båda är i alla fall och mm. Men ni har också att de sista 20 minuterna ska vara skitläskiga med andra ord. Hur, hur känner du för detta? Ja, jag blir lite pirrigt i magen kan jag säga. Och vi har ju förbjudit också alkohol här i samband med så att vi inte ska ta udden av att utan det är... <laughs> Det, det kommer bara att bli skräck mm. och inget annat. Det låter bra. Vi gör så här, vi tar en liten paus och så tycker jag att vi i akt 2 så sitter vi ner i biografen och ser hela salen och ser vad vi tycker om det här. Vi skiljer sig mot eh, svenska biografer. Mm. Och sen i akt 3 då så får ni ha en kort resursion ifrån oss två vad vi tyckte om filmen. Det låter som ett bra upplej. Då ses vi starta igen då. Det gör vi. Hej. Mm, då befinner vi oss på nionde våningen, sal 5 på Piccolo-biografen, Niklas. Det stämmer, Tommy. nog pratar in i micken, kanske. <laughs> <laughs> jag är så nervös nu, så det blir ju fel allting. Vad ja. har en snabb eh, resumé varit i själva salen, då? Stolarna? Och... Så, ja, själva salongen är ju eh, nästan det skönaste jag sett i, måste jag säga. Det känns som att vara på någon sitta i första klass på flyget. Bra benutrymme. Bra benutrymme, jätteskönt att luta sig tillbaka. Men det är hög, vad säger man? Hög stolsrygg, <hört> hög stolsrygg Tack för den mm. Säg igen One more time. Eh, Utöver det har vi några trailer Nu börjar trailerna här så också Vad mm. kan det vara? Det är, man ser bara så blått ljus eh. ah. är det... Ja, det är ju det <laughs> Är det Skyline? Det är Skyline, de visar trailer på just nu Ja, ah, alltså eh. det är den är en film som kom ut för ett halvår sedan i Sverige, eller? Minst, faktiskt. Ja, som dessutom är... Du är femma den också i alla fall. Uh, jag tror ettad är den, <laughs> faktiskt. Uh, det var, nu det var reklam för Blu-ray. Ja, det var DVD <laughs> det. dvd det är allting. Ja, uh, <laughs> det hade vi tur. Men... Ja, uh... uh, om vi ska säga lite mer kan jag säga att själva uh, biografen som såg ett väldigt så hypermodernt intryck känns inte som att man går på uh, Rigoletto då i... Sverige till exempel, i Stockholm Har, Vad är varit för en nackdel där borta då? Uh, ja, alltså jag vet inte Har om, om en nackdelar i Sverige? Eller? Ja, alltså vad, vad är stor skillnad om du jämför med den här och Rigoletto-biografen? Det är väl mest att det ser så otroligt mycket moderner ut här med typ nästan, nästan mer så flygplatskänsla kan jag tycka mm. Alltså man hade fattats vara en lite sån LCD-monitor på solstryggen framför den Ja, <laughs> lite så <laughs> Hon kan säga koppla av följa filmen framför en. Ja. Uh, mer kan man säga att... Uh, att ja, det verkar vara väldigt populärt att köpa med sig mat och sånt in på... Man kan ju köpa varmkorv i lobbyn, Precis, säga. och öl också. Så. Och öl också. Vilket... Vad har vi köpt då? Ingenting. <laughs> Ingenting. Vi trycker i sen en curry innan. Ja, nu vi Nu börjar, börjar dämpa belysningen Dämpa belysningen här och... Uh, Ja, uh -oh. Jag det hör... Today's message <laughs> Jag vet inte, jag ska för... <laughs> ja, nu japansk snusk Hur det här? Jag ska förklara lite vad det är för reklam vi ser Så som Good manners for good men ja. Jag inte riktigt vad de vill Komma med den reklamen egentligen Men ska vi säga så här, ska vi luta oss tillbaks Och njuta av filmen så återkommer vi med en session. Mm. Och känner på Niklas puls. <laughs> Så kan vi göra. Okej. Ja, då är vi tillbaka nu. Cirka 20 minuter efter Paranorm Activity. Vi har väl hämtat oss nu efter den fantastiska resan. Eller vad ska man säga, Niklas? Man, kan man säga, Niklas? Jag kan säga att jag sakta men säkert bör återhämta mig efter en ruskig upplevelse. Eh, faktiskt något av det värsta i eh, skräckväg jag sett på bio i mina dagar. Kan jag ja, säga. jag kan hålla med om det. det var sjukt jävla intensivvård. Man, man hade väl för första inte så högre förväntningar kanske. Eller Nej, man, alltså... Jag sa ju förstås förut att man hade det för att det var catfish-killarna, men ja men jag kan förstå vad du menar i och med att vi såg Paranormal Activity 2, som sagt, och den kändes väldigt oinspirerad. Men eh, nu så känns det som att den här serien är tillbaka på banan igen. Mm, så du hoppas att då, fjärde filmen så kommer av vara de som regisserar den igen, eller? Ja, in, inte nödvändigtvis, för det, det kändes, år kändes som samma film en gång till, ettan. Ja. Men eh, nu när man tog in ett nytt gäng då, som Catfish-killarna så introducerar man ju samtidigt till lite nya grepp som uh, det här med jag ska inte säga för mycket men uh, att man använder panorerande kameravinklar på ett helt annat sätt så att det inte blir lika statiskt som i de två första filmerna. Uh, men samtidigt vore det kul om man tar in ett uh, en uh, ny, ny regissör som gör fyran då när det väl är dags för den. Har du några önskemål? Det kommer jag kommer kompär bara på rak hand? Ah uh, Ja, uh, nu... Tog du mig lite på sängen här? Jag var själv då? <skratt> <skratt> David Lynch kanske? <skratt> David Lynch, jag kom back i mig här normalt omgivet 24, men det skulle ha kunna vara rätt balt. Jag vill ju att den här trilogin avslutades så bra känns nästan som. Det gör ingenting. Det finns lite äh, vad heter, luckor. Så. Lite lösa trådar. Precis. Det lämnas lite öppet för jag måste säga i, i med, samtidigt som tvåan inte var så jättebra så fyller den ändå sin funktion hand, handlingsmässigt de, har, de knyter ihop det väldigt snyggt e, ettan, tvåan, trean, alla dem de håller ju verkligen i, ihop liksom, filmerna Ja, fast det här är en slags prequel till händelserna i ettan och tvåan så... uh -huh, precis Precis som du sa så knyter den ihop det väldigt bra eh, innan dess var, vi såg några trailers innan filmen också. kanske ska bara känna check review för det eh, Red Steel kanske den heter Real Steel. Real Steel? <laughs> ja. Inget för det. Nej, den är vi inte så peppade på. Ja, sen såg vi... Girl with the Dragon Tattoo. Otroligt peppad. Är... Soundtracket uh, Soundtrack, är magiskt. Ja. Trent Reznor. Uff. Sen eh, kommer jag inte ihåg vad mer det var det. Var, var Mission Impossible Ghost Protocol. Ja. Jag vet inte. <laughs> ja, men jag, jag tror nog att det kommer bli bra. Men ser sjukt snygg och storslagen ut. Jag har ju fortfarande Mission Impossible 2 som den bästa Mission impossible filmen <laughs> Jag har ju tre en som den bästa. Så jag vet inte. Det känns som att kanske jag kommer att gilla den här mer än vad du ja. kommer att gilla. Den. Men vi får se. Hur som helst, tillbaka till eh, Paranama Activity. Eh, jag känner att den här filmen måste ju ses på bio. Jag tror inte att vi hade känt samma sak om vi hade sett den hemma hos mig på Nej. en tv eller någonstans. Så, håller du med dig? Uh, ja, <laughs> helt och hållet. Nej, men det blir verkligen så här intensivt som du sa, in your face blir också med alla de här chock, chockeffekterna. Ja. Som var, det var ett par scener som <laughs> fick mig framförallt att hoppa ganska högt och skrika till lite. Till ja, du skriker till <laughs> två gånger faktiskt. Två gånger till mig. Ja, det ja, jag... tror jag. Kanske var någon bakom mig som gjorde det, men... <laughs> Ja. ja, det var svårt faktiskt att inte... Ett par gånger så höll jag till och med upp händerna framför ögonen. Och det har inte hänt sedan Stargate tror jag. Det var från 15, 20, 20 år sedan. var för stargate Ja, då var jag in i något jäkla tempel där och så var det mörkt och så kom de här eh, soldaterna. Och det känns ju ganska tamt idag i jämförelse med Paranormal Activity 3. Men nu känns det mer befogat, tyckte jag. Daniel Gleisner, vår producent, som är framför tummen upp nu. Det där säger att det kan vi sälja, det här avsnittet med. <laughs> för att knyta ihop den här grisensäcken då, ska vi säga att det här är ju den perfekta Halloween-filmen kanske? Ja, det blir ju inte mycket bättre än så. De, de använder ett gammalt tema, så alltså jag tänker på det här att man använder kameror som eh, berättar objekt. Mm. är ju gammalt, gammal, men sen Blair Witch har ju funnits x antal filmer som har gjort det här. Lite mm. en dokumentärkänslan. Eller mockumentär blir ju. Det. Mm. Eh, det här är ju det bästa som jag har sett inom det här, tror jag. Ja, framförallt sen det läskigaste. Ja, framförallt det läskigaste, tycker jag. Mm. Ska man bara se en skräckfilm på bio i år så blir det ju definitivt den här. Men hur tar du på att det här är baserat på en verklig händelse? Försöker bara skrämma upp mig För att det är dags att gå och lägga sig snart Nej, äh, inga kommentarer men. Mm. Se den, med andra ord Se den, vi stark. den starkt Oerhört starkt ja. Då tackar jag för oss då, så får vi se om Niklas lever Till man bytte Vi se om det blir några fler podcasts ja. Det har vi kommit hem till mig också Så det är lika bra att... Tack och säga adjö. Ja, tack för den här gången Hej då. Hej